פרק <גימל> ג' ואלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בם את ישראל, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען. רק למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעום. חמשת סרני פלישתים וכל הכנעני והצידוני והחיבי יושב הר הלבנון מהר בעל חרמון עד לבוא חמת. ויהיו לנסות בם את ישראל לדעת הישמעו את מצוות אדוני אשר ציווה את אבותם ביד משה ובני ישראל יאשבו בקרב הכנעני החיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלוהיהם. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו את אדוני אלוהיהם, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. ויחר אדוני בישראל, וימכרם ביד קושן רשעתיים, מלך ארם נהריים, ויעבדו בני ישראל את קושאן רשעתיים שמונה שנים. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני מושיע לבני ישראל, ויושיעם את עתניאל בן כנעז, אחי חלב הקטון ממנו. ותהי עליו רוח אדוני, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, וייתן אדוני בידו את קושאן רשעתיים מלך ארם, ותעוז ידו על קושאן רשעתיים, ותשקוט הארץ ארבעים שנה, וימות עתניאל בן כנז. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני אדוני. ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך וייך את ישראל, וירשו את עיר התמרים, ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב, שמונה עשרה שנה, ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני להם מושיע את אהוד בן גרה בן הימיני, איש איתר יד ימינו, וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. ויעש לו אהות חרב ולה שני פיות גומד ארכה, ויחגור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו. ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד. ויהי כאשר כלה להקריב את המנחה, וישלח את העם נושאי המנחה, והוא שב מן הפסלים אשר את הגלגל, ויאמר, דבר סתר לי אליך המלך, ויאמר הס, ויצאו מעליו כל העומדים עליו. ואהוד בא אליו והוא יושב בעליית המכרה, אשר לא לבדו, ויאמר אהוד, דבר אלוהים לי אליך, ויקום מעל הכיסא. וישלח אהוד את יד סמלו, וייקח את החרב מעל ירך ימינו, ויתקעעה בבטנו. ויבוא גם הניצב אחר הלהב, ויסגור החלב בעד הלהב, כי לא שלף החרב מבטנו, ויצא הפרשדונה, וייצא אהוד המסדרונה, ויסגור דלתות העלייה בעדו ונעל. והוא יצא, ועבדיו באו, ויראו והנה דלתות העלייה נעולות, ויאמרו, אך מסיחו את רגליו בחדר המכירה. ויחילו עד בוש, והנה איננו פותח דלתות העלייה, וייקחו את המפתח ויפתחו, והנה אדוניהם נופל ארצה, מת. ואהוד נמלט עד התמהמהם, והוא עבר את הפסלים, וימלט הסעתה. ויהי בבואו, ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו בני ישראל, מן ההר והוא לפניהם. ויאמר עליהם רדפו אחרי כי נתן אדוני את אויביכם את מואב בידכם וירדו אחריו וילכדו את מעברות הירדן למואב ולא נתנו איש לעבור. ויכו את מואב בעת ההיא כעשרת אלפים איש כל שמן וכל איש חיל ולא נמלט איש. ותכנע מואב ויומא ההוא תחת יד ישראל, ותשקוט הארץ שמונים שנה. ואחריו היה שמגר בן ענת, ויח את פלשתים שש מאות איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל.